Ieșenii au avut și un eliminat pe voi cu un minutul 90. Astăzi sunt programate alte două meciuri. Fece voluntari CSU Craiova de la ora 17 și Concordia Chiajna. Fece Botoșani de la 20.30. Cosmin Contra a suferit o nouă înfrângere cu Alcorcon în Liga a doua spaniolă, 0-1 pe teren propriu cu Cordova. Răzvan Ochiroși a fost titular în echipa antrenorului român și a fost schimbat în minutul 69. Alcorcon este pe locul 20 din 22 de formații, cu o victorie, două remize și 3 înfrângeri. Și Viorel Moldovan are probleme în Liga a secundă din Franța. Oxer a pierdut aseară în deplasare la Ajaccio, 0-2 și este a 17-a în clasament, tot cu o singură victorie, dar în 8 etape. Mulțumim, Luca, mulțumim! Tocmai ce vorbea Cătălin Tolontan ieri despre Contra și Viorel Moldovan. Că uh -huh. le merge rău în da. campionatele în care activează, în nici secunde, și iată că au mai suferit câte o seară. În afară de, de Nemircea. Ia cu că nimeni, nu? Hmm? Apară de Nemircea, nu mișcă nimeni. Cam asta. E și Simona Halep. Da, bine. Normal. Simona Halep, care cred că e nepoata lui Nemircea, de <laughs> altceva <Sau> sigur. <laughs> că fi nu avea succes. <laughs> Bine. Dar nici ea nu prea are noroc cu arbitrile. Sau a descoperit-o Neamircea când era mică și neputând să o ia la fotbal, a trimis-o la tenis. Ceva apățit legat de Mircea Lucescu, Simona Halep. Sau era în tramvai când Neamircea. Sau, da. Înțelegi? S-a merit să fie acolo. Destinul ei a fost influențat categoric de Neamircea. Eu FM pe aceeași frecvență cu tine. Ia să vedeți v-am promis de seară o piesă super tare Ascultătorilor le promit de acum o piesă care va fi hit toamna asta Și nu numai Duca poți sa bei că E nu stabilită mai... <laughs> Luca are un ceai, nu vă gândiți la altceva Bone Man se numește domnul asta Human se numește piesa uite aici Cea mai tare piesă Nu o să găsiți ceva mai tare toamna asta Fiți atenți asculta... Țineți minte că ați ascultat-o la Europa FM prima dată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 Dragon Bone Man, Human la Europa FM, 7 și 20 de minute, hitul ne spunem noi, cea mai piesă uh -huh. din toamna asta. N-am auzit o piesă care să mă atragă mai mult ca asta. Bine, okay. da, mă, o piesă! Da, da, da, da, da, e foarte tare, bravo, bravo! de la aia cu Charlie Puth și la Fidavita da, fi la Fisan. Păi și nu au fost hit ne-a au Mai ales la cu roata din țată, a fost super, super piesă. Dacă vă luați Bine. iPhone 7 Plus, care e și stereo... Puteți să ascultați piesa asta în condiții maxime Dacă vă luați da, Dacă nu, puteți să începeți Faceți precomandă la Europa FM Exact, intrați pe europafm.ro Găsiți codul de astăzi Aha. Îl trimiteți într-un SMS Sau câte vreți voi la 1769 SMS cu tarif normal Și vineri dimineață în deșteptarea Puteți câștiga Noul iPhone 7 Plus Doar la Europa FM se întâmplă asta Vă așteptăm pe europafm.ro Bine, să începem pe emisiunea cu mici știri care descriu această țară Iată, de exemplu, site-ul Ne informează că pe autostrada 2 Se afla ieri la amiază o vacă o vacă adevărată, uite, să-i arăt domnului Zafiu o fotografie. Da, era o vacă vacă pe autostradă. Nu cred. Ba da, este fotografie pe info-muntenia.trope. Asta e spre mare? Da, autostrada a 2 lângă Lechita. Păi o vacă. Poate voia să se bronzeze Era un mare. Când am văzut titlul asta, vacă pe autostrada a 2, zic Băi, ce nenorociți. Deci singularizat -o, adică de ce au singularizat-o? Adică ce se referă <laughs> numai la... O... Și cu boi de boi nu zic nimic, pentru că oricum e plin de boi, știi? De ce se iau de vaci? Dar chiar era o vacă, ceea ce, dincolo de amuzamentul nostru, băi, e chiar o chestie foarte periculoasă. Mergi pe autostradă cu 130 la ore legal și lovești o vacă, de ești mort. Simți ca în jocurile alea electronice, ca da. în jocurile pe telefon, uite. Da. Nu încât tâlnești tot felul da. de obstacole. Da, mă rog, Pe unele le iei, pe unele nu. Un prieten al autorului fotografiei comentează, dacă vaca e pe șosea, înseamnă că autoritățile dorm bine, mersi, caboul pe coadă. Există garduri care împiedic animalele sălbatice să intre pe autostradă, dar iată că nu și animalele domestice și boii de stăpâni ai Eu Cred că insistent, animalele insistente nu da. pot fi oprite. E 7 și 22 de minute, ceea ce înseamnă că, cel puțin în București, fraților, mai aveți 8 minute până se blochează traficul de tot în București, de pentru că asta ubic, zice asta poliția rutieră. Poate în... fi valabil în orice... Local țării. Bun, Eu am poate, cred că da. după ce am părăsit Iașul, care era un oraș în care suferi. se circula minunat. Când mă, de câte ori mă întorc acasă, descoper că Iașul e tot mai plin de Așa. mașini și se circulă aproape ca da. în București. Da, e o aglomerație teribilă, dar cred că niciun oraș din România trebuie să fie de acord cu mine. Nu are 1,2 milioane de autovehicule la 2 milioane de locuitori, oficial 2 milioane de locuitori. Plus vreo 2 de mii matriculate în Bulgaria. Deci cam ăsta este București încă o dată. Dacă vrea careva să vină în București să știe la ce se aștepte, între 7.30 și ora 10 dimineața și între orele 16.20, orașul este practic blocat, confirmă Poliția păi hai să verificăm cum e și în țară. Uite, de ce nu ne sunați la 0372069599 acum? Spuneți-ne cum e traficul la voi în oraș. Da, nu, Sau cum... cu SMS-uri la 1769. Așa. Deci să ne ziceți, să-i avertizăm să... Da, Pe cum e traficul la oraș. Sau, uite, este chiar curios. Sunați din toate orașele țării. 037 Bun. De ce, ce s-a blocat traficul îngrozitor de tare în capitală în ultimele zile? Din cauza ploii. Asta este explicația oficială a Poliției Rutiere. Și confirm într-adevăr orice știe băi, dacă plouă parcă se neacă lumea pe străzi adică toți sunt super crispați că plouă Parcă am că trăin... doar sunt mai multe mașini Decât da. De obicei, când loc de umbrelă, ne luăm umbrelă cu patru roți. Așa și asta este adevărat, toată lumea pleacă cu mașinuța dacă plouă, ca să nu se stropească. De obicei, zice domnul Munteanu, purtătorul de cuvânt de la Poliția Rutieră, când avem vreme urâtă cu ploaie pe timpul iernii, lumea refuză să folosească mijloacele de transport în comun, le e mult mai ușor să urce mașină. Foarte mulți copii sunt duși la școli și grădințe de părinți cu autoturismele personale, deci se evită folosirea mijloacelor de transport în comun. Acum, mi se pare că și mijloace de transport în comun ne evită pe noi Adică uneori, stai și câte jumătate de oră, 40 de minute să vină autobusul potrivit Mai ales dacă plouă afară Și sunt convins cum să nu to Toată lumea vrea să-și ducă copiii la școală cu autobusul Asta este Fici visul bucureștii. București E să petreci între o oră și trei ore într-un mijloc de transport în comun Dar petreci mai mult cu copiii Bună treabă Sando, bună dimineața Salutare Bună dimineața, bună dimineața Din Alba Iulia vă de un... Din Alba Iulia, cum e traficul în Alba Iulia? Dimineața, trebuie că merg pe zona cetății. Că... Nu cred. În alba Iulia? În alba Iulia pentru că se strică semafoarele. Când plouă. A, scuzați, da. Așa. Când plouă babele se ouă A, sau se strică semafoarele? Semafoarele nu sunt. Una pre... din două. N-au protecție la umezeală în țara asta, ca aici nu plouă niciodată. Normal. Ionel, bună dimineața. Salutare. Bună dimineața. Noroc. Inias. Da. E... E puțin dezastru pe centura de camioane pe Canta Azi văd 26 de semafoare să trece așa Băi, De la intrare până spre Pomești Băi, ești cineva le-a numărat Eu cred că nu Foarte sunt bine, 26 București. de semafoare să traversezi București Pe cuvânt, uite, ar trebui să le numărăm Ba, cred că da Din Băneasa până în Văcărești Eu nu cred că sunt 26 de semafoare Dumneavoastră sunteți bucureștea în jet și nu vă pot număr. Nicolae, bună dimineața Bună Neata, salut. Neata vă salut. salut De unde? A, din București Da, pe unde ești? La mine nu e aglomerat, că folosesc bicicleta A, ce boier! Băi, auzi, da, și eu, bravo, cu bicicleta Ce te faci Bărbă, iarna? Sunt, da? îl, mai, îl mai supăr pe, pe zav, dar nu, nu prea mai motivă. motiv acum A, nu, da. Dar ce da. te faci iarna cu bicicleta? Iarna până când e Până când începe zăpadă Ca să fie de deși o folosesc poate și, acum gel, când poate. E, și acum când plouă nu ajungi... plouaie, Stai deci... puțin, stai puțin da. Nu ajungi murdar Tot de noroi? Uh, nu, cam uh, apărători, am echipament cât de cât. Păi adecuvat. da, da, păi da, da n-au mașinile de care trebuie da, pe tine da. În Galați, pe drumul de, ce, pe centură, de pe centură, se circulă bine. Uite, o cam dată, uite, ne spune Florin Galați și mulțumim tare mult pentru uh, mesaj. Dan Marian, Brăila. bună dimineața! Bună! Marian! Bună dimineața. Salut! Bună de unde ești? tu să gândești bine Se circulă bine, se aude prost. Mă rog, nu poți da. să le ai pe toate în viață. Marian îți mulțumim, se să circulă trăiești. bine, semnalul telefonic e mai dificil. Mulțumim are mult. Da, pentru că ne-a sunat în dimineața asta și pentru că ne-a trimis SMS-uri. Ne așteptăm în continuare. Începem și noi emisiunea? Noi păi, n-am început o deja mai de 27.000. de asta aia, de aia de că îmi place mult, mult să audă mai încolo. Mai încolo. Da. Încă 3 minute se blochează traficul București <laughs> grăbiți, vă Dintre primii români care vor avea cea mai tare gadget al momentului.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 Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin! La, la, la, la. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă partea mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai până la 30% reducere la produsele Audio Video Philips. Iați televizor LED Philips High Definition cu diagonala 80 de centimetri și USB Player la numai 899,9 lei și Soundbar cu Bluetooth și USB la numai 499,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. 22 septembrie toate drumurile duc la Bila.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 Bună dimineața, și 35 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Bună dimineața, Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Acum 5 ani când statul gâfăia după bani ar fi sunat așa de domeniul SF dacă v-aș fi spus că România se va împrumuta în lei pe termen de 10 ani cu o dobândă mai mică de 2%. Doamnelor și domnilor, acest lucru se întâmplă astăzi, dar partea mișto cu băncile e că ele îți dau bani ieftin doar dacă n-ai nevoie de ei. Pe asta politicienii noștri nu o știu și, tocmai pentru că am auzit una foarte mișto, vreau să lămurim o capcană pe care liberalii vor să o pună înțeleg în programul lor de guvernare, fără să le fie însă nici lor prea clar ce fac și de ce fac. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Când am auzit-o pe Alina Gorghiu de la Tribuna Parlamentului vorbind despre un fond de dezvoltare urban-rural cu bani de la întreprinderile românești, m-am întrebat cine naibii face lobby pentru așa ceva, că ori e vreun transpartini cu karma de DNA, ori pur și simplu marile genii se întâlnesc în politica românească fix pe aceleași prostii. Acum 2-3 ani, pe când tocmai începuseră să scadă dobânzile, dar politicienii din România se cam zgâriau pe o că statul nu se putea împrumuta mai mult de 2-3 miliarde de euro pe an din cauza regulilor europene, am auzit fix același plan. Dar l-am auzit de la doi miniștri ai guvernului Ponta, pe funcții pe atunci. Cloceu care va să zică băieții o modalitate de a scoate banii pe care îi virează acum sub formă de profit la buget întreprinderile de stat într-un fond de investiții, care putea avea și emisiuni și subscripții publice ba chiar ar fi păcălit și regulile europene scoțând inclusiv esa deficitul în afara bugetului de stat. Înțelege toată lumea ce zic? Un astfel de fond spuneau ei ar putea să fac autostrăzi am putea, domnule, porni concomitent mai multe șantiere, bla bla bla bla atâta doar că așa au și grecii Eurostatul în anii 90 ca să poată intra și ei în zona euro și chiar au intrat până la urmă. După care s-au împrumutat ca nebuni, au făcut, n-au făcut infrastructură, cert este că n-au mai putut să-și plătească datoriile. Știți restul poveștii despre ieșoarea Greciei, nu? Cheia acestei probleme și motivul pentru care îi sfătuiesc pe politicienii de la București să stea potoliți cu astfel de tâmpenii, cheia de boltă, vă spun, a unui astfel de fond este corupția. Își imaginează, am impresia și peneliștii, cum și-au imaginat la vremea lor și pe zediștii lui Ponta, că dacă arestează banii companiilor și regiilor de stat, din România într-un fond public-privat, asta îi va scuti pe ei de DNA cât mai ușor de furat. Într-adevăr, scoși din buget, banii sunt mai ușor de furat, ba chiar aș zice cinic, și șpăgile produc valoarea adăugată și în final crește PIB-ul. Economia merge și cu șpâi să știți, dar merge cu frâna de mână trasă. E mai puțin eficientă, adică în crearea de locuri de muncă, iar salariile cresc mai greu dacă un contractor, un fond sau chiar statul trebuie să suporte costurile cu corupția. De fapt, știm deja, spaima de DNA a fost principalul pretext pentru stoparea investițiilor din guvernarea PSD. -istă. Dar ca să nu confundăm cauza cu efectul Tot exemplul Greciei mi se pare cel mai bun În caz că planul vă este și nu vă Prinde DNA-ul, în final, stimați Politicieni, cineva tot plătește ratele alea Cine credeți voi că e acel cineva? Cine, cine, Moi Guran Mulțumim cu Moise, vă întâlniți la 1 și 1 sfert, la România direct, la Europa FM Bastila Busy Day v-a fost oferită De Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa, Europa FM Pe aceeași frecvență Cu tine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 de la LP la Europa FM La semaforișoara este dezastru Ca să la citesc din ascultători Europa FM Dar în Timișoara Va fi bine când o să fie gata lucrările Domnului Robu, un primar tare de tot Acum că e capitală europeană Mă gândesc că o să fie bine Și uite în București în piața romană Nu prea merg semafoarele da. Apropo, după ce Ca să vedeți cu ce ne ocupăm noi în emisie După ce ascultătorul nostru din Iași Ne-a zis că sunt 26 de semafoare Care să se traversezi da. Iașiul Credeți Luca că m-am apucat... -am, da, l-am numărat pe cele da. din Cu Luca și m-am apucat și le-am numărat dacă vrei să intri prin nord și să ieși prin sud, deci și intri prin, prin Băneasa și să ieși încolo prin Popeșle Ordești, ne-au apucat cu pixul pe hârtie, naca, naca, naca, naca. le-am numărat pe toate, ne au ieșit 18. Și ai, punem 20 da, de la noi. La 20. Deci hai că putem rata 2. Deci nu's 26 Bucureștiu care e mai mare decât maximum căpiași. 20. O da. probabil dacă vrei să ieși pe militar sunt 86. Da, da. De da. da. Deci că trebuie să la la piața sudului stai când stai la 10 semafoare da. în alt. Da. Deci 100. practic 96 rotunjit 100. Hai, da. Deci rezolvă. întrebarea e dacă semafoarele de fapt ne ajută sau ne încurcă? Nu mai bine le desfințează zi. pe toate, nu, bă, și dacă se desfințează ne înțelegem noi într-un fel. Practic traficul devine la fel inteligent ca noi, pentru că de noi depinde să ne descurcăm fără semafoare. Deci, da, de e atât de prost traficul în uh, da. orașul ăsta. Da, bun. Altfel, subiectul despre care vorbește toată planeta... E ala cu Mouranu, E cu Br bran. Da, s-a spart Brangelina. Ah, cu Brangelina. Domne... Deci, fetelor, brăduții e liber. <laughs> Cum ar veni? Auzi da. că e și un pic violent, așa... <laughs> Da, dar nu cu ea. Înțeleg nu că era ușor mai dur cu ăștia micii. Și cu ăștia Angelina a zis, băi, eu nu pot să mai stau cu vred atâta timp cât ăsta-i dur cu copiii. Da. că nu-i plăcea Angelina educația pe care o făcea Brăduță, modul în care creștea copiii. Și comentează cineva pe Facebook, păi când ai șase copii, ce educație să mai faci? Ei nu dimineața, e nu seara și asta e tot ce mai poți să faci, că în nu mai ai timp de nimic. Așa e. Da, da. da. și asta e. Deci Angelina e singurică. Și te gândești, ce poți să discuți? Noi aici, în România, fiind foarte preocupați de acest subiect, unde s-au dus toate discuțiile cu prietenii, băi, a pe tine adică te-ar lăsa să o cu Angelina? Și răspunsul e, eu aș lăsa pe ea să mă înșele cu Angelina. Eu cu soția mea avem contract prenupțial, să știi, dar singurul punct e ăsta cu Angelina? Dacă ne putem înșela sau nu și singura excepție este cu Angelina și cu Brad Pitt. <laughs> Angelina și Brăduț? Da, am stabilit încă de la începutul relației noastre că dacă da. se întâmplă ca unul din noi să cadă în mrejele, nu invers, să cadă în mrejele Angelinei sau da. Brad Pitt, nu ne supărăm. Nu ne supărăm. Nu ne supărăm. Tot este să fiu că... eu cu Angelina și eu cu Brad Pitt, știi? Da. Adică, să, să nu <laughs> fie altă combinație. Și la mine cred că s ar accepta dar acum de când cooperația asta de hernie de dis, nu se mai pune problema. <laughs> da, da. Asta e un exercițiu de, inter de sinceritate interesant, Știi? Da. Adică dacă poți. Asta se care că partenerul. Să, te, să, înșel... cu să cine... te înșele cu Domne, cu cine îi da voie să te înșele? Știi? așa vedete, că așa sunt vecini mulți Vecini? Vecin, nu, cu vecini nu, nu, nu, nu, nu. <laughs> Adică deși eu am o vecină vedetă Dar nu cred că se pune problema <laughs> Da, chiar nu, așa să... Ia, jucați-vă cu noi în dimineața asta 0372069599 sau prin SMS la 1769 Dar eu zic să ne sunați cu ce vedetă ți-ai lăsat partenerul să te înșelă? Da, chiar așa. Sunt curios dacă sună cineva, eu nu cred că se poate face exercițiul ăsta de sinceritate public la radio. De ce? Tu cu cine ai fi de acord să Eu ți-am zis, înșelat? a, să fiu eu înșelat. Da. În principiu, ăia care sunt Kerry uh, uh, Grant, de exemplu, nu de raș, <laughs> care e, e mort, adică nu mai... <laughs> Nu are cum. Deci, de -aș, de -aș nu, dar exista, am remarcat mei, că. că există un interes față de Daniel Craig oh. la, din James Bond. 0 -0 -0 adică, da, brusc, Ionela e foarte pasionată de filmele cu James Bond. De unde ei nu-i plăceau filme de acțiune? Și, și pentru mine, acolo. Mâine aș vrea să văd o știre. Acolo Daniel fi... Craig filmează în România. Deci, dacă mă, da, dacă mă întâlnesc cu Daniel Craig și sunt cu Ione, îi dau ulei, un pumn în nas preventiv. Adică, bai, ia nu temelia. Și deci n-ai fi zbif. de acord până la urmă. Băi, aș fi de acord în principiu. Adică așa, no. teoretic, știi? La mine... Uite, ne-a sunat Marcel, să vedem dacă... Marcel! Ce vedete ți a lăsat partenera să te înșele, Marcel. Bună dimineața! Bună dimineața! E mm. în propriu spus să mă înșire dacă îi dau voie. Așa. Păi, a e adevărat. Da. Deci, e o contradicție. Cum ar veni... Hai, lasă de distracție. Nu te mai o... da după tufiș. Zi acolo numele. Uh, nu știu cum îl cheamă tipul la care a jucat în ultimul Superman. Deci da, da, da. ultimul Superman ar fi da, pe lista deci ta Superman, a? Bine, nici nu prea avea ce face dacă deci, zis, se bagă Superman Ca să mă concureze pe mine ar trebui să fie cel puțin Superman, mă cel înțelegi? Cel puțin, cel puțin Mulțumim tare mult, Așa, așa Asta-i bine, la reși el uh, 0372069599 Simona e cu noi, bună dimineața Bună, Simona Bună dimineața Ia zi, Simona deci, la puțin timp după ce ne-am căsătorit, bineînțeles că eram geloasă și soțul meu mi-a spus că stau liniștită, că nu mă va înșela decât cu Claudia Șifăr. Era puțin probabil. Și, într-o zi, am fost liniștită până la un moment dat când am aflat că Claudia Șifăr a venit la București. Și... Nu da, -o. nu cred că sincer te-a un pic așa ha? Da, da, da Uite, frate. Atunci. uite gândești, măi, cine știe cum se întâlnește cu ea în 331? Da, la... ia 331, da. el să Sau se ducă în patru la serviciu În 4. Și, da. și ascultă Și Claudia Schiffer vrea și ea să vadă cum se circulă prin București da. Și uite așa se întâlnesc și hap, m-am nenorocit că odată i-am spus 0372069599 Eu bună dimineața. Bună Ionuț. Vă salut și respect. Salut. Cu cine mă aș permite parte să mănșele cu Gigel Frone? Cu cine? Cu Gigel Frone. Cine Frone? Nu Aici ar trebui să implice Luca pentru e din Cine, Gigel Frone. Oh, nu știu. Nu cine? Ce la românii au talent. E un personaj de sută. Văi, vezi că la tine e periculos că e pe aici prin adică pe lângă noi? E prin zona. Nu, era o glumă. Adam Sandler Adam Sandler, Adam Sandler. Adam Sandler. Dom'le, tu râzi de ea Nu, de ce? Pe bune? Ce place la nebunii. Vorbesc foarte serios Mamă cu... super îndrăgostită de el De Adam Sandler? Nu mi-aș da. imagina imaginat niciodată Că Adam Sandler poate Să sfărâme inima spectatoarelor Pe cuvânt nu? Adică nu mi se pare genul de bărbat Auzi, dar poate e simpatic, place? Dar nu Poate îi place lui și de asta <laughs> oh, doamne, merece, no? <laughs> dar ție cu cine ar fi Dacă ar fi să fie Punem cazul? Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, a, Se distrează acum. Jennifer e cea mai veselă. Da. că a da. fost internată de urgență în urma unei crize majore de râs ieri. Ce... Uite, dacă pui problema și invers cu cine ți-ai la soțul, vine sau soția. Dacă ar fi să fie vedetă dacă mare. ar fi să adică fie vedeta mare, hap. Mi-aș înșelat soțul. Cu Mugă, e sigur, nu uite. Este într-un mare fel. Ia-ți <laughs> Da. Nu, nu. Ia-ți <laughs> Facem asta, iar Mugă e băiat serios. Mugă e băiat. Mugă e s-ar opune. Cu da, Mugur. Salut. M-aș înșela asociat cu Hale Berri. Hale Berri, da. Ah. Frumos, am văzut un film frumos odată cu ea. Avea scenariu, era scenariu Avea bun. Avea scenariu, ieșea din apă. <laughs> da. Deci îi place apa și mie îmi place apa. Hai să vorbim și cu Ana. Bună dimineața! Ana, bună! Bună, bună dimineața, bună tu, dimineața! Cu Manole! Uh, ei nu, Manole. Așa? Costel. Costel. Așa, Zi. deci uh, soțul meu are... mi de Antonia. Mi Antonia. Antonia E Antonia. Antonia, de... are o vârstă. Oare de are ce? Are o vârstă. Cine, Antonia? Ei, nu, ai... e tinerică. Cum <laughs> costel? Așa, stiu. Da, da. e tatuat da? costel, că dacă nu e tatuat, cred că nu are șansă. Nu, nu e, no, no, no, no, no. Doamne, perește, nu, nu, nu, Doamne, tere, are o Voi să Nu e nimic. Ce? Așa, dar pe mine nu m-ar deranja să mă înțeleg cu oricine, și cine. important să poți să-i facă față. Ah, ah, ok, mamă, mamă mea, ce! Icul comunal! Asta, asta e marketing direct? Da. Bravo Costele, ești tare! Mi-aș înșala soția cu Ariana Grande, zice Andrei din Botoșani. Aha, ok, da. cred că din Botoșani e... Perfect, adică... Hai și cu Răzvan, uite, câteva secunde nu au mai rămas. Răzvan, bună, mineața, bună dimineața, Eu mi-aș lăsa soția, pentru că îi place foarte mult de Jason Statham. Aha. Și te tu și tu zero, așa, și... Și eu ca să fie mai, să mai multe șanse cu Modalina Ghenia. Mădelinea Ghea, adevărul că e O să ai, <laughs> da. Bine, bine Răzvan. Îți mulțumim. Mulțumim tuturor celor care ne-au sunat la 0372069599. Promitem să stăm de vorbă și puțin mai încolo după ora 8, dar și după 9 pentru că avem radio voting în această dimineață. Vin știrile Europa FM, vă mai așteptăm pe la noi. Pună dimineața.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 soret în emisiunea la radio Half is free festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa Ieri a fost, mâine va fi, azi este cea mai fresh zi.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 Economice, fiabile și performante pentru familia ta, ce merită tot confortul. Imergaz. Imerconfort. Condensareimergaz.ro Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana Brustul Capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine am găsit la știri. În cea mai mare parte a țării, vreme mult mai rece astăzi decât ar fi normal pentru această perioadă. Maximele vor fi între 10 și 19 grade, ușor mai ridicate doar în vestul și sud-vestul Olteniei. Norii acoperă sudul, estul și centrul țării și va ploa local în zona montană și submontană. În vest și nord-vest, cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie reduse. Pe crestele montane trecător vor mai fi precipitații mixte. Vremea se menține rece și în capitală diminea astă și seara mai plouă, iar maxima nu trece de 14 grade Celsius. Persoanele care nu au stagiul de pensie complet își pot cumpăra cel mult 5 ani de vechime au decisier deputații. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, trebuie să meargă la Casa de Pensii să încheie un contract privind plata contribuțiilor de asigurări sociale. Tot în termen de 6 luni trebuie achitate aceste cotizații, fie integral, fie în tranșe, a precizat inițiatorul proiectului deputatul UDMR Caroi Cherecheș. Proiectul adoptat de Camera Deputaților va merge la cotroceni pentru a fi promulgat de președinte. Un bebeluș de 9 luni a murit la Spitalul Clinic județean de urgență Arad după ce bunica sa a refuzat sub semnătură internarea copilului, cu toate că fetița suferea de mai multe afecțiuni. Cazul este cercetat acum de poliția din Arad. Ciprian cu transmite. Fetița de 9 luni din orașul Curtici, care se afla în grija bunicii din partea mamei, pentru că părinții sunt pecat la muncă în străinătate, provena dintr-o familie de rom și a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad pe data de 17 septembrie, cu mai multe afecțiuni. Directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, medicul Ciprian George Pribac. Fetița de 9 luni a fost adusă la unitatea de primiri urgență din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență RAD, în stop card de respirator. S-a încercat salvarea vieții copilului, prima neve de resuscitare, dar în dar a tuturor eforturile depuse de ce și-a fost declarat la ora 6 și un sfert după masa. Sugarul a mai fost adus la spital în urmă cu două zile, dar aparținătorii respectiv bunica, a refuzat internarea copilului sub semnătură, deși fetița avea diagnostic de broșită acută, hipertermie și rujeolă. Diagnosticul final și complet va fi comunicat după efectuarea autopsiei medicolegale. legale Prima de informație arată că familia nu ar fi fost în evidența autorităților sociale locale. Protecția copilului și poliția continuă cercetările în acest caz. De la Arad, și Boițiu, Europa FM. În Suceava, Direcția de Sănătate Publică va analiza în detaliu toate cazurile de deces ale nou-născuților înregistrate în acest an. Măsura a fost dispusă după ce la doi dintre copiii decedați s-au descoperit infecții nozocomiale. În primele opt luni ale acestui an, în județul Suceava, au fost 29 de decese. Unul dintre bărbații ținuți sclavi la Berevoiești în județul Argeș a fost găsit spânzurat. Martorii au povestit anchetatorilor că bărbatul a, fost, a recurs la acest gest pentru că s-ar fi tămute rudele celor aflate în arest. 34 de persoane au ajuns după gratii și 4 în arest la domiciliu după ce polițiștii au destructurat rețeaua de trafic de persoane. 40 de oameni, între care și minori, erau bătuți, infometați, ținuți în lanțuri și puși să muncească sau să cerșească pentru mai multe familii de rom din Berevoiești. 50 de state vor primi în anul care urmează 360.000 de refugiați, anunță președintele Barack Obama la adunarea generală a 1 de la New York. Liderul de la Casa Albă susține că există un angajament din partea acestor țări, iar cifra este dublă față de ceea ce s-a convenit până acum. La reuniunea din Metropola Americană, premierul Dacian Cioloș va susține astăzi alocuțiunea națională. Ștefan Neunte! Reprezentanții țărilor reunite la adunarea generală a ONU de la New York au decis creșterea contribuțiilor cu 4,5 miliarde de dolari față de anul trecut. Barack Obama a salutat rolul Germaniei și Canadei în fața crizei refugiaților, determinate de războiul care devastează Siria de mai bine de 5 ani. a respinge pe unii dintre ei pentru că sunt musulmani înseamnă să întărești propaganda teroristă, a adăugat Obama într-o aluzie la afirmații făcute în campania electorală de candidatul republican Donald Trump. Obama a făcut apel la statele bogate să se angajeze mai mult în rezolvarea crizei, în ciuda dificultăților politice pe care le vor întâmpina. În ultimul an fiscal, Statele Unite au primit 10.000 de refugiați sirieni, un număr considerat insuficient de către apărătorii drepturilor omului. Pentru anul următor, Washingtonul s-a angajat că va primi 110.000 de refugiați. Aflat la adunarea generală a ONU, premierul Dacian Cioloș va susține astăzi alocuțiunea națională. La finalul zilei, Cioloș va ântlni comunitatea românească din New York. Știrile se s auprezis ocam aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Mulțumim Ioana Sport, Luca Bastia. Dinanta Viitorul și Dinamo au încheiat la egalitate 1-1, iar CSM polia și a învins o cu 3-2 pe banduri Târgu în primele meciuri din etapa a 9-a a ligii Se desfășoară etapa intermediară și în Italia, Ștefan Radu a fost titular pentru Lazio, învinsă cu 2-0 în deplasare la AC Milan. Golurile au fost marcate de Baca și Niang. Restul etapei a 5 din Serie A se va desfășura astăzi. În Liga a germană, Alexandru Maxim a fost titularizat de nou antrenor al lui VfB Stuttgart și a reușit o o pasă de gol din corner în victoria 2-0 cu Braunschweig. În precedentele șase meciuri oficiale din acest sezon, Maxima a mai fost doar de 2 ori titular, a marcat un gol și a oferit două pase decisive. Sunt multe meciuri di seară, cel mai interesant va fi în Spania FC Barcelona Atletico Madrid de la ora 23. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Știți expresia aia cu apă de ploaie? Adică practic nu valorează nimic. Nu mai nimic, măcar apa de ploaie. Da. Ca să-ți crească iarba, trebuie să dai cu apă de la robinet, că de ploaie chiar și, nu are și, nicio valoare. Un milioane de euro pe apa sâmbetei. Europa fer Pe aceeași frecvență cu tine. FM 8 și 9 minute, Iane, iPhone 7 Plus, un iPhone 7 Plus săptămâna asta, intră pe site-ul europafm.ro chiar acum, găsește codul necesar, trimite un SMS la 1769, SMS cu tarif normal și Iane, telefonul, cine știe, poate la sfârșitul săptămânii afli că ai câștigat un iPhone 7 Plus. europafm.ro, acum, repede. Mm -hmm. Bine, să vorbim despre România. Republica fantastică România, te rog. Mm -hmm. Pe la 11 se anunță ploi în București, mm -hmm. uite așa zi, a? Stai. Bine, e posibil da, să Pe la ora 11, 12 grade și ploaie. Să plouă în țară deja, adică mai înspre vest da. încolo, înțeleg că... Da, dar în București există un avantaj că se poate participa la un spectacol foarte frumos pe ploaie care ieși prin zona parcului Moghioros pe la ora 11 fă un mic ocol, ia câteva minute, minute și o să vezi poate dacă ai noroc că nu e întotdeauna, cum se stropește iarba și cum se stropesc spațiile verzi în parcul Moghiroș pe ploaie. Că așa se întâmplă, sunt niște fotografii care circulă pe net. Acum dacă a venit toamna și au început ploile, oamenii care se duc în parcul și pe ploaie fotografiază și aspersoarele care stropesc spațiul verde și parte din alei și um, aleile sunt de asemenea inundate. Deci dacă treci prin parcul Moghiroș când plouă, ia și cizme de cauciuc sau o bărcuță. Păi ceva. stai tot farme cu poate ți-e de vară? Da. De ce nu e bărcuța la tine? De ce? Deci funcționează persoanele pe ploaie în parcul și Aleile sunt inundate. De ce sunt ele inundate? Pentru că nu au fost prevăzute cu scurgeri. Să ne reamintim. Doar parcul scurgeri de informații în zona atât. Deci să nu se ducă apa, să rămână că poate în caz de secetă mai rămâne apă mai. Pe economie. Uh, să ne reamintim, deci parcul Moghioroș a fost integral refăcut timp de vreo trei primarul ăla, pe care nu l-a văzut nimeni niciodată mandatul respectiv, rareș mănescu a cheltuit 75 de milioane de lei pentru reconstrucția parcului, ce mai mulți bani vin de la Uniunea Europeană, dar nu fără responsabilitate. Vom vedea imediat de ce. Parcul a fost redeschis în 2015, cu un an întârziere. Sunt mici probleme, cum ar fi, de exemplu, în afară de faptul că se inundă și că merg aspersoarele pe ploaie, că acum trebuie înlocuite pavajele de pe alei. Încă o dată a fost dat în folosință în 2015. De ce trebuie înlocuite? pentru că ele sunt făcute acum dintr-un pietriș dat cu clei. Și nu rezistă. Clei, respectiv... Nu rezistă la apă? Că e nu, interesant. Dacă nu, reziste. nu rezistă la apă, știi, poate de asta dau cu apă pe ele. La condițiile vitrege de mediu din, București. din această parte mm -hmm. a lumii. Da. Deci cleiul trebuie refăcut în fiecare an și actuala administrație a anunțat că trebuie schimbate, că altfel trebuie reparate în fiecare an și nu se poate așa ceva e bătaie de joc. Asta o să mai coste 8 milioane de lei, bani care trebuie dați înapoi la Uniunea Europeană, care a aprobat proiectul și atât au costat ele. Deci să pui pietriș cu clei, să dai un clei pe pietriș în Parcul Mogheru și a costat 8 milioane de lei din bani europeni. Banii ăștia trebuie dați înapoi și cât o mai costă înlocuirea cu pavele, Alt șmecherez aici, vă dați seama, deci nu se termină niciodată. Altă problemă, cum ziceam, dacă plouă se inundă și sistemul ăsta de irigații care nu se oprește automat dacă plouă. E... Știți care e treaba? Că poate că nu toată lumea știe pe ce e vorba. E un senzor, un senzor de ploaie care asta face. Oprește sistemul de irigații. Poate la am, noi îl pornește. Am și o în grădină la mine acasă, am un senzor de ăsta de ploaie a costat, deci alea scumpe Costă 165 de lei Eu mi-am luat de 132 de lei că Nu-ți nu nu permis, da, nu ți-ai permis Adică nu am atâția bani încât Și am zis, bă, 165 e scump 165 de lei Mai bine, luăm unul deci, da, merge poate... și asta? Dai, nu. Merge -mă, că Poate, poate sistemul a înțeles invers Am eu o prietenă da. Și sistemul Waze? Da <laughs> Ei, sistemul waze funcționează invers da. Și am probat chestia asta Am fost undeva împreună la un moment dat nu <laughs> era, da, era cu mașina da. În spatele meu da. și, și în tot, tot traseul ăla până spre București Că ne întorceam Waze-ul ei arăta invers Mie mi-arăta dreapta, ei arăta stânga Pentru că prietena ta pusese Waze-ul Să-i arate în permanență Nordul și se îndrepta spre Sud Și de aceea toate direcțiile Erau cum ar veni Viciversa după cum, da. Păi și atunci nu putem să le arătăm și noi autorităților măcar obrazul. Deci, deci dacă ar fi invers, înțeleg că sistemul ăsta funcționează, deci aspersoarele, irigațiile pornesc când e ploie, da. dar când e secetă se opresc se să se opresc... economisească apa. Să fie că nu e ca un caz singular. Aici e o chestie automată. Așa. Dar am văzut, am văzut pe ploaie da. și mașinile la care spală, spală trotuarele, trotuarele, șoselele. șoselele. Acolo am zis, băi, poate dau cu o soluție, au, poate, nu știu, să pun un chestie, S-au pornit, nu se mai pot opri. Asta băi, acolo era... Băi, l-a trimis șeful să stropească. Ce contează Am mai și tu dreptate, dreptate scuzați. Cel mai mișto ar fi să fie cu tunuri de zăpadă că ninge! Asta, București, mi-ar plăcea.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 Uitați-mă că vă place genul 8 18 minute În câteva minute rămâneți cu noi Un subiect interesant din Suedia Care înțeleg că va acorda Facilități fiscale pentru totul De reparație, adică da. Nu te mai împing oamenii să ții uh, Produse noi, televizoare noi, da, pe noi observa că... Mai bine le repari da, Nu se mai repara mai nimic prin. Toată lumea, Deci nu se mai repara Echipamentele sunt focte în așa fel Încât țin câțiva ani mm -hmm. Și când se strică se aruncă cu totul și la servis, la servisurile auto. Me nu mai există, practic, mecanicii de pe vremuri, care stăteau da, să se hai să vedem, nu știu ce vine, pune calculatorul, spune, s-a stricat nu știu ce Cred că dispar meseriașii? Și te costă atât. Ce mă costă? Reparația? Nu, locuirea. Hmm? Da, Crezi că meseriași? dispar meseriașii? Da, da păi ce amici? mai ai? Găsești meseri? Și mai ai nevoie. Adică eu am nevoie de meseriași. Pentru... pentru... Uh, tocilari, de exemplu. Știi că există tocilarul există în sensul mai de la care <laughs> din ce în ce mai puțin înțeleg. Da. Uh, există uh, aia care ți-a scut cuțitele cuțit perfect să chestii de astea. A, și e un dom, spui bateria la ceașina mea, deci cu fii atent. Deci e un dom ca să-mi ascult cuțitele, cu care lucrez în bucătărie, pentru că un cuțit neascuțit în bucătărie taie mai rău. Și nu dinții, lupule. Da. Există e un dom în București undeva pe Lizeanu. Uh -huh. Și bat drumul până acolo, îi duc Câte cuțitele. Apare sunt de la tine până la Lizan, îi pe la Lizeanu. Eu duc azi. cuțitele îi le dau și <laughs> mă programează, pentru că are atâta treabă, zice mulțumesc domnule, e un tip foarte mișto, foarte politicos, foarte de treabă și zice, mai veniți peste cam o săptămână jumate, cam foarte mult de lucru. Nu cred. Da, e super business. Asta de asemenea cu bateriile de ceasuri. Pe vremuri n-aveai ceas de la care se întorcea, de pe care au apărut ceasurile astea electronice cu cuarț. Și să terminăm. Și trebuie să ne înlocuiești bateriile din când în când. Hai să vedem, știu vorbim Știu un domn încolo. știu un domn la piața de lângă uh, București, mol la primul mol. Așa. Este un domn acolo în piață, are program la, dacă te duci după ora 13 nu mai găsești E particoler Are o mică gheretă acolo Îi las ceasul Oricât de scump îți aranjează să bateria Costă o grămadă de bani bateriile astea În tramvai în 41 de îți mai schimbă să... ăștia bateria la ceas Și în sunt 4 și e destul de ieftin, Dar trebuie să umbli mai mult domnul Petre. pe Da, trenul. domne dar până nobor. Da. Complicat. Ce meseriaș nu, nu mai găsim? Uite, asta ar putea fi o întrebare. dați ne SMS-uri la 1769. Ce meseriași nu mai găsim? Fie că e vorba uite de tot ce mai Mai pune cineva zice... pingele? Da, hai să vedem. 1769. Ce meseriași nu mai găsim? spuneți ne acolo și poate și vorbim pe de tema asta. M-ar fi teniș cu blacheuri. Puțin mai încolo colon în așteptare. Tu mai știi ce să le blache eu? Ce să le blache Sunt ale, mă, de metal. De... Se puneau pe vremuri la tocuri ca să nu se uzeze tocuri.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 6 lei. Ofertă valabilă până pe 4 octombrie. La casă, la casă. Din 22 septembrie, toate drumurile duc la bila.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 Experimentează educația 360 Universități, licee, edutabere, cursuri de limbi străine, burse și împrumuturi pe toate le găsești la World Education Fair Un eveniment integral du pentru studiile în străinătate Vino pe 24-25 octombrie la hotel Atene Palace Hilton din București Să discuți personal cu instituțiile de învățământ din străinătate Și să te alegi programul tău de studiu Înregistrează-te gratuit pe worldeducation.ro la This Love, 8 și 32 de minute. Vlad, aș vrea să-ți aduc aminte de un moment. Un moment. Ducadam <laughs> Duc Bravo, Duc Mai <laughs> minte? Suntem de finaliști! Creșit, Ia! Închilibrul s-a <hânt> Și încă un penalty. A, pără suntem finalinii, suntem, suntem campioni Ce vremuri Da, am place ilustrația da, muzicală. Portarii apărau pe da. în 80 și Cât Luca? Că nu mai știu Da, 6 Luca, Luca și cu Zaf să știți, m-au băgat în Ce mă? FIFA Fantasy League Football Nu stiu ce UEFA UEFA Fantasy Football M-au pus da. să-mi aleg niște fotbaliști acolo Eu care acum joc FIFA 16 acasă în timpul liber Am început să mă repricep la fotbal Mă redocumentez da, și rezultatul e că după prima etapă Așa se zice Luca, nu? După da. prima etapă Din Champions League Da, sunt la egalitate cu domnul Moise La puncte <cute> care este Moise Guram fiind un veteran Moise să Foarte priceput Deci asta e, nu scăpăm unul de altul <cute> Bine, am zis asta pentru că acum Pricepându-mă din ce în ce mai mult la fotbal Mi-a atras atenția următoarea știre Un portar din Germania În vârstă de 25 de ani a fost arestat de poliție după ce a primit 43 de goluri într-un singur meci. Man. Marco Viotek, portar de 25 de ani. Deci, joacă la echipa VS Thunderport. Domnul da, bravo. A fost învinsă de SV Oberhausen cu 43 la 0 și la 5 zile distanță. Informează realitatea goalkeeperul Marco că a fost săltat de poliție. Nu se știe motivul exact, dar unii colaboratori vorbesc despre eventuală implicare mafia pariurilor. Nu Ei, așa. <laughs> Știi cum l-au găsit? <laughs> cum? Apariașul Mudica 43 la 0. <laughs> Băi, dar acum, dincolo de... Băi, că colegii au afirmat că Marco este așteptat pentru următorul derby local. Da, mașină, ei n-aveau nicio implicare. Colegii <laughs> mai... au afirmat că Marco e retardat. Nu, colegii cred că mai au niște pariuri făcute și la așteaptă. <laughs> să... Băi, dar eu cred că asta este o chestie care nu se putea întâmpla decât în Germania. Fie, fie șmecherie, fie nu. Băi, deci nu poți să fii, deci atâta organizare, înțelegi, 43 de goluri într-un meci. asta înseamnă o medie de 1 la 2 minute și un strop. Da. Nu se, în România nu s-ar fi putut așa ceva. Că nu. nu ar fi existat ritmicitatea necesară. Îți trebuie organizare de șantier. Uh -huh. Ca să poți să dai, trebuie fiecare trebuie să știe pe teren ce se întâmplă. O pasă greșită și pierzi 20 de secunde și ți-ai dat peste cap performanța. Deci numai în Germania se putea întâmpla așa ceva. Asta să, să trafichezi un meci cu 43 de goluri, frate, organizare Deșteptarea de Europa FM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 Soul, I gotta know best that you're beautiful inside Toes on the fast, car moving fast, come take the wheel and drive. eta și se Martin dangerous Meseriaș asta care a pus muzica la radio, știi? Uite că mai Chietța. sunt meseriași mai sunt meseriași și rămas în și vremurile noastre. cu Am rămas la meseriași Ce uh, Meseriaș mă? Vă întrebam mai devreme. vreme, ce Meseriaș, știi ce, tapițer. Tapițer, frate. 0372069599, dacă S -s -s facă fac saltea. Hai să vorbim despre și pe care nu-i mai găsim tapițer. Da, mă, aia care făceau, făceau deci să mai avea să, în domenia știință, acolo. Fie. Tapițer Și Așa? din când în când Cam la câțiva ani la venea și Refăcea cu arcuri Cu nu știu ce Diverse chestii prin casă O saltea Înțelegi Fotolii Știi? Ce, ce prindea am Remaia am... ciorapi Asta nu cred că se mai face Adică nu dacă în 2016 în... Remaia ciorapi Iona? mai, face, mai face? Remaia ciorapi? Asupi. Nu crezi da. Cât costăm Je... o, o perche de ciorapi? <laughs> <laughs> dar de ce Crede mă <laughs> geam G nu mai există, zice cineva. Nu cred. A, ah, băi, ce faci, mă, dacă îți se sparge un geam acum? Uh, chem un meseriaș. Păi de unde? Bun, dacă e termopan, firma de, de la care ai instalat. dacă ai un geam obișnuit, o fereastră de sticlă obișnuită, mai există? Opincar. Avem nevoie sanghi. de niște opinci. Uite, nu uite, că vine iarna. Meseriași care pune stuf pe acoperiș Știi că la muzeu, La muzeu, Cred că este muzeul Astra din Sibiu Am văzut Meseriași de ăștia Care pun stuf pe acoperiș Foarte mișto, fac acoperiș din stuf Da, da. foarte tare Hai mai zi uh, Reparator de stilouri Caută cineva de două luni. Nu cred că există reparator de stilou. Păi eu știu, reparator de Un potențial exista, de schimbat exista. La reglaj volum. Reparator de stilou, ce poți să repar la un stilou? Domne, exista. Tu ți-ai reparat vreodată vreun stilou în viața ta? Nu. Dar ai ști pe cineva care a reparat vreun stilou? Nu. Dar știu despre existența <coughs> reparatorului de stilouri care probabil curăța <coughs> pompița. Pompița. <coughs> <O benița>. Pompița. <coughs> Stai că <coughs> Serios, exista reparator de stilouri? <coughs> Hai să trăi. Era și cumva. Și ce lucrează tatăl tău? E reparator de stilori are service. Are service non-stop. Preparat diverse printre. Face care și, și tractări. Vine și ia de la locul. 0372069599. Vorbind de meseria, și Alexandru e cu noi, bună dimineața. Salut, Alex. Bună dimineața. Salut. Suntem tare Da. Zic, uh, ce meseria și cauți eu și nu cred... mai găsești? Eu cred că nu mai găsim strungari, nu mai găsim frezori. Ba, sunt nu, doi, crea, nu, nu mai sunt. De ce? Eu îmi fac freza în fiecare <laughs> zi? <laughs> da. <laughs> și eu, da. Bine, tu te referi la altceva? Dar nu, la... la ce, dar o fac totuși. Nu, asta sunt calificări de-astea de producție, în sensul că nu mai există fabrici, dar mai există, sigur, sigur există strungari. Uite, că nu Bogdan mai... ne spune... Păi mai sunt, dar cât ori mai fi, cred că în de 10 ani, că dacă nu se mai fac, nu se mai fac specializări și asta nu mai sunt, nu o să mai fi. Da, bună chestie. Bogdan Imbrașov spune dogar. Spune? Da, spune nu se mai găsesc blănați păi dacă acum nu mai blănița nu mai e la modă <laughs> <laughs> e, la... lustragiu ce faci un lustragiu? a <laughs> ah, știi Stragiu ce face? lustruiește, lustruiește pantofi. pantofi cu ce să-ți lustrească? ție mă ca ai tenis în... și eu la lustră și de asta <laughs> nu, lustragiu <laughs> da. lustruiește bașcheții da. acum practic mie mi-a fost rușine pe vremea când existau lustragii mi-era rușine să mă duc la el, mi se părea așa să mă duc ia măi, hai făm pantofi. Mi se părea cam ciudat. Dar armată i-am dat 1 I-am zis: "Vrei mă 25 de lei să-mi faci bocanciile?" lei. Cum era un boss de mic. Staru cu banii. bani. 25 de lei. 25 era cine? v Vladimirescu, era. Da, Vladimirescu, da. 25 de lei? Da. Mai bani. I-am dat 1 noi ca să i arăt, mă rog, a fost o mai aroganță. Da, a fost o aroganță, da. Mai ai puterea financiară că zici că te rezolvăm. de lei vrei să stai? Nu-i Nicio problemă. cum? Reparatori de umbrele sau de pălării. Am căutat odată reparatori de mașini descris Și există, e cineva care recondiționează mașini vechi descris Ceea ce mi se pare chiar o chestie foarte mișto De umbrele mai găsești, să știi Doru, bună dimineața, salut, salut Doru. Bună dimineața, bună dimineața dacă dumneavoastră mai găsiți să spun un spoitor, să mai țineți minte, da, spoies Da, da sunt nici comunități spoitoru, da, nu, nu mai sunt. Ba sunt comunități de romi, dar nu mi aduc Hai. aminte unde, în ce zona Poi... Țării care se ocupă de asta. Am trecut eu odată cu mașina și m-am oprit și am vorbit cu ei, dar de mult. Trebuie să faci să te detașezi atunci dacă. Să aduc aminte eram. Au da. Frumoasă, au zis? da, da, da, da. da. Doar, da, de, de, așa e, e. corect Spoitor. Aprope lării de alea mari frumoase, niște Aha. mustăți întoarce da. Așa, așa Așezat jos turcește și dă da, de cu cositor Dă da, timp și căile alea aduc Acum, da. că... Acum îți vând să-mi topresc șeful Îți vând un lucru să... de furat <fie> <Acum> <fie> Și recunosc, știi că recunosc? Că e că e de furat șeful ial Acum strâng fierul ăla de la un părțit Da, e mai eficient Tina, bună dimineața Bună Tina Bună dimineața, să știți că nu prea este de râs. Nu există un statut al meseriașului. De fapt, ei au fost eliminați din cauza legislației. Cum adică? Pentru orice produs și vins, îți trebuie casă de marcat, să fii înregistrat ca persoană autorizată, să ai contabil, contabilitate, raportări. Pentru noi este foarte greu. Corect, sigur, dar... Ai spus pentru noi, cu ce te ocupi? Și eu sunt un fapt de mește popular. Ce anume? cultiv cânepă, prelucrez cânepă, fac costume populare Aha. și mai merg cu... la turguri. Asta cu cânepă înțeleg că e de viitor. <laughs> da. Să știți, cânepa e cea mai veche plantă de pe pământ și foarte sănătoasă. Da, Ea așa am fost... auzit că e foarte sănătoasă. Și să știți că dacă țara noastră a avut o identitate, ea a fost dată de cânepă, de oaie și de albina. Auzi, dar nu, apropo de cânepă, stai o secundă. Nu ai avut vreun incident cu vreun polițist de ăsta super scrofulos la datorie care a crezut că a prins infractoarea? Păi am avut eu cu ei, dar ce ei cu mine? Păi asta zic. <laughs> și n-au venit și au spus, păi ce faci, cocoană, cultivi droguri aici la noi în sat? I-a luat mama puțin peste picior Și le-a spus, domnilor, așa proști sunteți Nici nu știți ce-i cânepa Bine, Tina, n-am vrut să te supărăm Discutăm doar Mulțuim. dimineața asta, uite, despre subiectul ăsta Alex, -a bună a dimineața supărat. Bun, Alex Alex, Alex. <coughs> ah. nu ne Alex. Salut ah, Închide radioul, ne auzi la telefon Vorbeam de meseriași okay. ok, da, sunt din generația veche da. Din Târgoviște da. Am fost scu'lără matricier Sunt scu'lă da. Profesională de 3 ani da. Și Dumnezeu mi-a și răbdare Și cu ce chiar am o firmă De contacte auto, de mecanică fină Deci fac cheie și după contact Dacă cineva pierde toate cheiele În jurul într -goliște. Aha. Bravo, Dumnezeu. Și ai clienți? Umbrele, ochelari hai, da, da, cel puțin da? Păi asta mi se pare și... interesant Știi că dai cu tunul să găsești un meseriaș Frate, dar când descoperi unul Toți spun, domne, am clienți Nu-mi văd capul de treabă Normal. Marius, bună diminea, salut! Marius Hai, Marius, ești cu noi? Da. Nața. da, da. Da, da. Închiderea radio-ul, mașina, da, -auzi. auzi doar la telefon, de asta. Da, gata, am închis radio Așa, așa. Da, la... Zic, cum e serios? Știi ce, ce nu am mai văzut de mult? Și yeah. nici nu mai există. Vă aduceți aminte că înainte de 89, de 90, mergeam la, la un meseriaj, da, da. stai unde ne umpleam bricetele. A, așa, da, corect, nu mai există Mamă, ce... Da, Câte peste tot. Mergeam, știu, făceam poze Aveam uh, aparat de fotografiat Și mergeam la fotograf dezvoltam pe... filmele Asta mai așa. poți să mai, faci, eu să mai proces, faci E un proces C41 și se poate face Practic cam peste tot unde Dar nu prea mai sunt locuri unde se tipăresc fotografii Da ba, așa Mulțumim, e. mulțumim Marius Da, Bă, interesantă discuția Din dimineața asta Da să-i căutăm pe meseriași. Mie mi-a plăcut Tina cel mai mult. Aha. Tina e exact cum ziceai tu, de viitor. De bun, viitor. lasă că revin școile profesionale și poate niște oameni o să facă uh, servicii de genul ăsta, care nu par importante, dar societatea cred că încă mai are nevoie de unele. De a ciorab, sigur, nu, decât dacă vrei tu, zafai. <laughs> <ce laughs> de viitor mi se pare și nouul iPhone 7 Plus pe care îl oferă Europa FM săptămâna asta. A avem la unul și săptămâna viitoare. A mai avem unul și săptămâna cealaltă și săptămâna cealaltă. Deci... Câte rezultă cu totul. Sunt patru cu toți. Deci ăla telefon pentru și. iPhone 7 Plus, îl câștigați dacă intrați pe FM.ro, găsiți indiciu, îl trimiteți cu te împreună cu textul deșteptarea prin SMS la 1769, SMS cu tarif normal și poate vineri dimineață, dacă ne ascultați și răspundeți și la telefon, luați un iPhone 7 Plus. Hai cu voi pe site, FM.ro. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 51 de minute, rămâneți cu noi, fie că luați, fie că nu luați iPhone 7 Plus, EuropaFM.ro Găsiți acolo toate detaliile. Avem și o vacanță la munte pe care o dăm după ora 9, dar avem și Radio Voting, o nouă piesă după știrile Europa FM de la 9. Pregătim Medium Rare! Cea mai savuroasă emisiune radio din România Sunt Adi de și vă aștept la Europa FM cu Midium Rare În fiecare duminică de la ora 12 Emisiune oferită de Selgros Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri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 Avem experiență. <trui> Na cum e, Oni? Ține! Ține bine! Ține, Ține! Mamă, unde vaca ca jos e pe coperiș, ca Și odată să s-a că eu zic că cele mai bune țigle. ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Sunt Tudor și am 8 ani. Sunt sigur că pot câștiga campionatul de pizzaiolo junior de la Co. Pentru că am visat că asta o să fac. Înscriezi copilul la campionatul pizzaiolo junior de la Co. Poate câștiga o tabletă iPad sau o excursie în Italia. Cumpără mozzarella de la Co, fă pizza acasă și pune poze pe fanbrânza.ro să fie cu tine!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 România în direct Alege să înfrunți adevărul Păi, cred că una din valorile principale a România Este răbdarea Pentru mine, valoarea personală care contează cel mai tare Este familia Cel mai important e ceea ce lăsăm în urmă cu noștri Din păcate, doar ambiții o mai avem România în direct Cu moi siguran. În fiecare zi, de luni până joi La 1, 1 sfert, La Europa FM Acum poți vedea și asculta România în direct Online pe europafm.ro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 Ioana brustul capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. În cea mai mare parte a țării, vreme mult mai rece astăzi decât ar fi normal pentru această perioadă. Maximele vor fi între 10 și 19 grade, ușor mai ridicate doar în vestul și sud-vestul Olteniei. Norii acoperă sudul, estul și centrul țării și va ploua local în zona montană și submontană. Pe crestele montane, trecător vor mai fi precipitații mixte. Vremea se menține rece și în capitală, dimineața și seara mai plouă, iar maxima nu trece de 14 grade Celsius. 14 mai mult de o treime dintre gospodăriile din România nu fac față unor cheltuieli de bază, utilități sau întreținere. Un studiu al Institutului Național de Statistică arată că în 2015 cele mai multe restanțe s-au înregistrat la plata curentului electric și abonamentului radio. Vă ascultăm pe Florentina Mihaiță. Studiul s- intitulat Condițiile de viață ale populației în anul 2015 arată că doar pentru una din șapte gospodării cheltuielile curente nu pun probleme deosebite. Aproape jumătate suportă cu dificultate sau cu mare dificultate aceste costuri, iar pentru o treime dintre gospodării este imposibil acoperirea principalelor cheltuieli din veniturile lunare. Astfel, peste 50% dintre restanțieri au avut probleme cu plata facturilor la curent electric și la întreținere. Peste 21% din gospodării nu și-au permis consumul la cel puțin un fel de mâncare cu carne sau pe o dată la două zile, iar 13% nu și-au permis menținerea unei temperaturi adecvate în locuințe. În privința vacanțelor, un sejur de o săptămână a reprezentat un lux pe care nu și-l pot permite pentru aproape 70% din gospodării val de reacții după ce Senatul l-a scăpat pe Gabriel Oprea de Anchetarea pentru Ucidere din Culpă în cazul polițistului Bogdan Gegină, un protest față de decizia Senatului în cazul fostului ministru de interne care și-a păstrat imunitatea a fost inițiat pe rețelele de socializare. Până acum câteva sute de persoane și-au anunțat prezența în fața Palatului Parlamentului joi seara la 18. Câteva sute de persoane au anunțat că vor protesta și la Cluj. În democrație, un principiu important este acela că legea trebuie să fie egală pentru toți, susține ambasadorul Marei Britanii la București, Paul Brown a reamintit că într-un raport privind mecanismul de cooperare și verificare se recomandă stabilirea unor principii clare pentru ridicarea imunității parlamentarilor. În raportul acesta de mecanism cooperarea și verificarea, uh, a fost o recomandarea că trebuie să fie stabilit uh, principe clar. În ceea ce privește deciziile din, din Parlament, în ceea ce privește ridicarea imunității pentru parlamentari. Și ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klems, s-a arătat dezamăgit de votul în cazul Oprea, nevinovăția se stabilește în sala de judecată, nu în Parlament, susține diplomatul american. Credem că nimeni nu e mai presus de lege. Vinovăția sau nevinovăția se stabilesc în instanță, nu în Parlament. Sunt dezamăgit că Parlamentul i-a acordat imunitate domnului Oprea. Între timp, Gabriel Oprea a continuat și el să repete aceleași scuze și să dea volat vina pe motociclist pentru accidentul în care acesta și-a pierdut viața. Acestea sunt procedurile parlamentare. Am explicat situația colegilor mei și au votat în... Nu posteziția. era moral să vă retrageți din Parlament? Repet. Pesaj familiei lui Bogdan Cicin a pus pe al Facebook. Eu înțeleg, înțeleg durerea, înțeleg această tragedie și este normal să fie Este Domnule un tânăr... Vrea, au anunțat tânăr, proteste împotriva dumneavoastră. Tânăr care a murit la datorie. Vă dați mai. este o tragedie. e frică de închisoare? După ce senatorii au votat împotriva începerii urmăririi penale a lui Gabriel Opra, Direcția Națională Anticorupție este obligată să pună punct anchetei morții polițistului Bogdan Gigină. Fără avizul senatorilor, procurorii anticorupție nu pot nici măcar să înceapă urmărirea penală împotriva lui Gabriel Opra pentru omor din culpă, ne-au declarat ieri reprezentanții DNA. Fond de urgență pentru reabilitarea clădirilor care stau să cadă în cazul unui seism proiectul de lege care prevede crearea acestui fond a fost adoptat ieri de senatori. Ministerul Dezvoltării va gestiona aceste fonduri. În plus, cei care locuiesc în clădiri cu risc seismic vor fi ajutați de angajații primăriilor să pună la punct documentele necesare lucrărilor de consolidare. Documentul va merge acum la Camera Deputaților pentru vot final. Știrile să opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile FM. Mulțumim, Sport Luca Bastia. Bună dimineața, FC Viitorul și Dinamo au remizat 1-1 în etapa a 9-a a ligii întâi. Vali Lazar a deschis scorul pentru Albroși înainte de pauză, iar nimeli a egalat în minutul 84. Antrenorii Gică Hagi și Ioan Andone consideră că rezultatul este echitabil, fiindcă oricare dintre echipe putea să câștige.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 22 de formații, cu o victorie 2 remize și 3 înfrângeri Și Viorel Moldovan are probleme în Liga Secundă Din Franța, Auxera a pierdut aseară În deplasare la Ajaxio 0-2 Și este a 17-a în clasament, Tot cu o singură victorie Dar în 8 etape Luca, mulțumim! 95 minute, Radio Voting Avem o piesă nouă Am ezitat puțin săptămâna trecută Dar o propunem săptămâna asta Abia aștept E foarte energică, e plină de lumină, soare. Imediat în deșteptarea. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Europa even. Nu mai urla Se aude în bloc Am înțeles ideea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 Perfect. Vă tine Vama 9 și 9 minute. Bună dimineața. Ascultați Europa FM și avem Radio Voting. Piesa pe care vă propunem în dimineața asta vine de la Randy. Mereu optimist. Piesele lui sunt foarte săltelețe în ultima perioadă. Vesel. Da, da, da, da, da, da, da, da. Ochii ei verzi Se numește piesa. E o piesă de dragoste, cum altfel turbată. Da. Ca, ca și noi. Năbunie piesa. Randy a lansat piesa asta în urmă cu vreo săptămână. Spuneam că am ezitat atunci pentru că ne-am oprit la Lidia Bubles și la Mateo dar trebuie neapărat să ascultați piesa asta dacă n-ați făcut-o deja. Dacă ați făcut-o puteți vota, de exemplu, pe Facebook pe pagina de Facebook Europa FM dacă vă place sau nu. Dacă nu, imediat ascultăm piesa și vă așteptăm la 0372069599. Poți să influențezi electoratul sau? Poți să faci ce vrei tu. Da, e o problemă. Eu sunt curios dacă piesa asta câștigă. sunt influencer. Sunt curios dacă piesa asta câștigă, o bună prietenă care se ocupă de playlisturi în lumea asta, spune că românilor le plac piesele reumatice. cin ce să fie, ce să fie, hai să ascultăm piesa.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 9 și 18 minute, vă spunem din nou Bună dimineața! Europa FM. Radio Voting 0372069599. 599 Ochie okay, de la Randy Intrăm în direct peste 3 minute și jumătate Indiferent că vă place Sau nu vă place piesa asta Haideți să votăm! Perfect Cuvântul ăsta mi străin Perdut pe undeva la fundul sticlelor de vin Perfect, eu nu mai cred că am fost vreodată Știi că nici tu n-ai fost perfecțiune într-o Și am păcate prea multe să le spun Pe tine te voiam, o sfântă ce nebun Nu, niciunul dintre noi n-a fost un sfânt Și toate astea au un cost Și tu și eu avem greșeli numărate era și mi-ați deci să simți că vrei să pleci de să te amintești ce s-am spus în prima noapte. Pentru true, Man. Perfect Ca un tablou neterminat Domnul două Și un suflet am pictat Perfect Culorile iubirii noastre Azi nu mai sunt la fel Ca era așa albastră Și anii trec Și nu ne momente Tu și e tot ne găsim defect Morbiți de dragoste simțită la început Credeam că viața e doar Un dans de întreru tu și eva, avem greșeli nenumărate, lupte îngădute și utate. Si dai să simți, că vrei să pleci departe, să-ți amintești ce am spus în prima noapte. Pentru o via ia De adevărat, am renunțat Și tu și eu vom mai greși Dar ne vom iubi, necondiționat Și ne-ar fi să pierd război Ne-aș câștiga pe noi înapoi Eu lupt cu inima mea Și te voi pierde eu Ea va câștiga mm -mm -mm -mm -mm. Asta e Randy. Ok, a verzi. 0372, 069, 5, 9, 9. Haide să votăm Radio Voting la Europa FM. Daniel, bună dimineața. Bună dimineața. Un mare Un, nu. Un mare nu. Nana e cu noi. Bună dimineața. Ha, bună dimineața Și noi. Zi! De, de obicei, Randy are melodii care mă ung la inima, dar acum a dat-o Ok, nu, am înțeles. No, am a a, a, a, a ungă doar bara. <laughs> Andrei, bună dimineața! Bună dimineața! Iubito, de unde ai ochii așa verzi? De la tata? Dar mama ta... Nu zice vreo prostie. Nu zice vreo prostie, zi, da sau nu? <laughs> <laughs> nu zice ce nicio prostie Deci melodia este bună, este un moment al adevărului din ce văd viața lui Randy Bun, gata, am trecut C un vot cu plus <laughs> Avem un plus, Ovidiu, bună dimineața Bună dimineața Bună Hai bun. Da Zi, bun. da sau nu? Da zis -o bun, Da, bun, gata, a zis, a zis da de la început de Nu știu la ce a interesant. zis, dar mă bucur că am vorbit cu tine, salut Dana, bine venit! Găsit, la, reved Buna. la revedere. la <laughs> revedere. imediat, acum azi, da sau nu? Mașina, se spune numai la revedere și eu fac la fel. Zip, când mă oprește poliția, îi spun la revedere. Da. Ia zi, Dana, ce faci? Dana? Na. Dana. Se Dana. Dana. Dana. Dana. La revedere, Dana. Ce ai făcut, Dana? Alo? Dana, făcut ceva? Dana. Alo? Dan, da, Dana! <laughs> să mă, că vreau să vorbesc cu Dana până la urmă. Nu plecăm acasă până nu vorbim cu Dana. Da, bine, da, lasă. Așa, zi, e da. da sau nu? Nu! Perfect, am înțeles, nu. Am, înțeles, am, nu. Da, Dana, am, insist am nu insistat am atâta tocmai ca să zici nu. Ce naiba! Uh, Florin, bună dimineața! Salutare! Mă că vreau să vorbesc cu Dana până la urmă. Mamă, ce întârziere da. de jumătate de minut! Mai lasă-l un pic deoparte și mai revenim, mai revenim la tine peste un minut-două! <laughs> Bună, dar... Aminții, am insistat atât ca Îți place cum te auzi zap? E și incredibil. Așa. Uh, mulțumim Florin. Stam Salut de Florine, închide cu... radio-ul și Katalin, mai vorbim. bună dimineața. Salut. Cătălin. Bună dimineața. Cu Salut. toate că am ochi verzi. Cineva da. să mi-a meu mi dedicat melodia Asta un mare nume, <rătă> nu mi era place Nu îmi place. Asta ca dai tu explicații după acasă. Valeria, bună dimineața. Bună, Vali. dimineața. Așa. Bună. bună, bună, ce mai faci? Îmi place nespus de mult, fac foarte bine mulțumim. Îmi place nespus de mult Această melodie, vă admir Și noi te Cântez iubim mult Și vreau să mai vorbesc cu dumneavoastră Încep de multe ori să intru în direct Vă iubesc, ascult Toate melodiile Ascult toate stilurile. Dar to e una care nu-ți place, ia zi <laughs> Nu este care pace, dar, dar nu place, dar nu-i frumos să Bine, Am mulțumesc înțeles. foarte bine, Ești foarte drăguță, Valeria Marius, bună dimineața. Bună, Marius. Bună, dimineața, bună dimineața. Da, da, da merită, merită, da, da, merită. Da. Da. Aha, aha. Suntem 4-4 în acest moment. Nicolae, bună dimineața. Salut, Nicule. Vă salut, un mare nu. Un mare, mare nu. nu. 5-4 nu. Florin! Bună dimineața! Bună dimineața! Să trăiești! Să trăiți Să trăiți și matale! Ziceți-ne! Un mai mic! Numai... <laughs> în sfârșit, domnule, cineva. Simpatic, bravo. Gata, unul mai mic. 0372069599. L-am avut pe Florin Steia așa să vedem că sunt liniile 64 în momentul ăsta cu negative. Am înțeles. Bună dimineața, Paolo. Uh, bună dimineața, Europa e ăsta, Naționale FM Naționale FM e în altă parte da. Da. Domnule, o domnule, cu, după melodia asta Eu cred că sunteți național, Europa nu are melodii de astea Aaaa, Era cu Aaaa, Deci un vot pozitiv de la Paolo, mulțumim Mulțumim, tare. așa l a interpretat l am tu? trecut cu nu Paolo, stai liniștit, am trecut cu nu Constantin, bună dimineața Salut. Bună dimineața, e de 2 lei, nu E de 2 lei a, Și ce mă, 2 lei? De ce nu are 2 cu frig. Da, hai să mai luăm un telefon Bună da? dimineața Îi spunem Feliciei Salut Felicia Bună dimineața Salutări băieți Bună Te salutăm. Eu zic un da Un, da, un da frumos Un da frumos spus. am înțeles Bine da, Este da. Scorul strâns 8 la 5 cu nu. Hai să mai luăm un telefon Eliza! Bună dimineața Eliza! Bună. Bună dimineața Bună Știți că mi-a plăcut E Perfect. melodioasă 8 la 6. Perfect. Ia. Mulțumim Melisa. Hai să ne oprim aici. Hai să ne oprim deci mai. Aici mai dai două șanse pare. să egaleze? Nu no, mai gata, că nu mai egalează Hai dă A pierdut Andi. Deci ah. prietena noastră n-are dreptate. dreptate. Românilor nu le plac melodiile reumatice. Da, da, uite, fii atent. Discepția cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Europave. Vreau să îi mulțumesc personal colegului nostru Andrei Paleu care mi a reamintit printr-o postare pe Facebook astăzi e ziua lui Leonard Cohen. Știi că cu Leonard Cohen nu dai niciodată greș la doamne Dar nu dai domnișoare. niciodată la radio, înțeleg. Dar nu dai greș. Ai găsit o mai 21 septembrie 1934 Leonard da. Cohen. In My Secret Life este da, exact spune. ce îți dorești la da. ora asta. Și deci ai găsit una săltăreață cu 6 biți pe minut sau ceva. <laughs> Hai să o ascultăm. E ziua lui Leonard Cohen. La mulți ani. In My Secret so fast, can't seem to loosen my grip, down the past, and I miss you so much. Mai e Secret Life la Europa. Fă-mă, ținut să ascul piesa asta. N-am mai ascultat-o de mult, multă vreme, dar n-am uitat. Uh, mai știi piesa cu care am început emisiunea azi? Da, bun ziua, bun ziua. Foarte bunții, frumoasă. Boner, nu nu e După părerea mea, una din cele mai bune piese din toamna asta, dacă nu cea mai bună. Deci e una. O să chem cu ea. cheamă Boner, nu? Nu, o să vezi. Lasă, nu <laughs> L -l dacă n-ați ascultat, dacă n-ați prins începutul emisiunii la 7 și un pic difuzăm noi piesa la finalul de emisiune încă o dată, o să vă placă mult, mult de tot. Nu ratați. Și dacă n-aveți un iPhone 7 Plus încă, e pentru că el nu există încă în România, dar îl puteți câștiga, puteți face o precomandă la Europa FM. Dacă intrați pe europafm.ro chiar acum, găsiți indiciul de astăzi, fiecare zi cu indiciul ei. Trimiteți un SMS cu tarif normal la 1.769. iPhone 7. Textul deșteptarea, indiciul de astăzi, un SMS sau mai mult. Da, iPhone 7 Plus la mare căutare. Da. Un miliardar chinez i-a cumpărat cățelușei sale 8 telefoane iPhone 7. de ce erau 8 da, Nu i-a cumpărat o sumă pe care trebuie să o Ca să înțelegeți, miliardar chinez i-a cumpărat 8 da. telefoane iPhone 7. Dar... nu 7 plus. O... Deci șmecheria, frate nici măcar ăla. Da, băi, săracule. La Europa FM sunt 7 plus ăla cu două camere, cel mai tare telefon. Intrați da. pe europafm.ro chiar acum și găsiți indiciu. Stai să dăm asta. mi-a Mi atras atenția. Când am văzut că și am auzit chinez, am zis un pe chinez. <ră> și a luat opt telefoane să pună pe ea ca să nu ia vântul sau ceva. Așa. E un malamut de Alaska. Nu am înțeles. Cățelușa pe -o care să o cheamă și pe care Coco. Bani. Încă mai are ban vântul să le. Păi nu și sunt e ocupat acum unde are el da. cel mult cel mul hamster, cred că-i dau voie să țină. Dar are voie goante, animale. Oricum, cred că are, oricum are niște hamster de aia gri cu coadă de mărimea pisici da, da, mai da, trec da, așa da, da, pe da. la el prin căsuță. În fine, deci malamutul de Alaska al acestui miliardar pe, pe cățălușul, o cheamă Coco. Băi, tu știi cât e? Este cam cât un vițel. Așa, malamutul de Alaska. Coco, un câine Coco. superb, absolut, foarte frumos. imaginați-vă un husky de patru ori mai mare. Deci un husky hrănit numai cu hamburger cu vită de cobe, îmi imaginez. Deci domnul Wang Xikong, îl Cum? cheamă. Wang Sikong. -a, -a, numai la japonez e fan, la chinez nu mă price. Nu, nu merge. Deci opt telefoane, așa. Îți dai seama cât latră câinele ăsta de a luat opt telefoane? Cât... <laughs> Stăpânul lui Coco este fiul miliardarului chinez Wang Jianlin uh -huh. a cărui avere este estimată la 30 de miliarde mare de lucru. dolari. 30 de miliarde de dolari. Și uh, presupun că i-a luat uh, iPhone pentru că, na, dacă uh, era cu adevărat inteligent Așa. câinele, cred că trebuia să ia Android, pentru că cu iPhone poate să descurce oricine. android și <laughs> e mecheria. Mamă, dacă ești tare la cap și înțelegi matematică și de-astea îți iei Android. Chinezul s-a supărat foarte tare, domnul miliardar, că... Lumea l-a criticat. Hai care e Sunt banii lui, cățelușa lui, ia câte iPhone-uri vrea el și cu asta basta. Da, puteți să luați unul și de la noi. Intrați pe europa.fm.ro da. sau puteți deci... să luați o vacanță la munte dacă ne ascultați în continuare și știți parola de eri Deci, dacă aveți cățelușe acasă da. sau pisicuțe un iPhone, așa, un iPhone de la noi, puteți să luați un iPhone 7 Plus de la noi pentru pisicuța de acasă. <laughs> Dictectarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la europa FM.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 It's right. jo Set. How do you do? 9 și 38 de minute. Asta e semnalul de concurs pe care sunt sigur că îl așteptați. 0372 069 599. Sunați, intrați în direct, ne spuneți parola de ieri și câștigați. Dita mai vacanța la munte, vă trimitem la predeală în această dimineață. Emilian, bine venit! Emilian, bine v-am găsit! Ce face Emilian? Emilian, bine. Așteptam și buton telefoanele că nu vă prind deloc. A, da, dar câte telefoane ai? Două. Ai, e numai două. Ca ce să mai. mai da. fiu are un telefon cu câte linii ai tu acolo? 10, 15 pe câte ai? Sunt 12, e, 12 linii. Ia acasă, mai vorbește la <laughs> Când îi place, da. așa mult, centrala. Când, da. nu, când da. nu merge iPhone-ele, Vorbesc <laughs> la. N are tic. cum să nu merg. Bine, Emilian, care e parola de ieri? Parola de ieri este piriu. Periu, Bravo, felicitări, pleci Mulțumesc. la munte. Mulțumesc. Cinci Bravo. zile și ce, cinci nopți. Nu te întrebăm ce vrei să faci la munte, dar te întrebăm, te suntem curioși cu cine pleci, de exemplu. Cu soția. cu soția. Distracție da. plăcută! Fun. Da. Avem și mâine o vacanță la munte. Trebuie doar să ascultați parola după ora 10 în programele Europa FM și aflați despre ce e vorba. Ce parolă e mâine? Uh, nu știu. De Ciprian? Uh, Ciprian o să dea, da. Primul Hai start. că stabilim noi o parolă. Pentru mâine? Ușor de ținu minte. Și facem un pariu că deși încă o dată vei stabili parola tu în mâine nu o să știi că de că o stabilesc orba. eu pe asta, azi o să țin minte. <rătate> e la propunerea lui Luca și eu sunt de acord cu Luca. Ah, bine. <rătate> deci, okay. Urmează o parolă la Ciprian. Okay, parola la, la Ciprian, la Sorin, la, da, la Sorin. Sorin. Ce drăguț. <rătate> <rătate> și la Bogdan de seara. Bine. Să ne distrăm. <rătate> 9 și 40 de minute. Continuăm. Nu uitați că pe site-ul europafm.ro găsiți indiciu pentru a câștiga un iPhone 7 Plus. Intrați acolo chiar acum.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 Europa FM, 9 și 44 de minute. Vă reamintesc că am început azi piesa cu, uh, piesa, emisiunea cu o piesă foarte tare și vreau să o ascultăm uh, imediat la Europa uh -huh. FM. Poate ne dați SMS-uri după aia, că nu o să mai avem timp. Da? Așa, să ne spuneți dacă vă place și vouă sau nu, dacă uh -huh. avem aceleași gusturi sau nu. La Mirese nu cred că avem aceleași gusturi. Am, am o listă de cereri ciudate făcute de Mirese. Uh -huh. Și nu, noi am învățat că trebuie să te ferești de de mirese, da. da. Când, în general, au, nu poți să le refuzi. Păi nu poți să-i refuzi unei mirese. E cea mai frumoasă zi din viața ei și are dreptul să facă orice cerere. Pauză. Și... E și cea mai frumoasă zi din viața noastră. Da, așa este. Și cea mai frumoasă zi din viața noastră. Așa este, de ce te uiți la mine așa? Nu, da, așa este, adică... Luca ești de acord? Că... Da, da, da, da. Da, și Ioana este și el, firește că nu. Da, deci Luca toată lumea e de acord. Aia. Bun, să trecem mai departe. Există o revistă în Marea Britanie, îi spune Bride and Groom Direct. Uh -huh. Deci, direct Mirele și Mireasa, cam uh -huh, așa da. ar fi traduce, așa. Și au făcut o listă de lucruri ciudate, compilată de colegii de la Adevărul, care, avem a, a, și, care e în felul următor Un domn a povestit Că a avut neșansa, zice el De a fi invitat la o nuntă de nudiști Tema fiind respectată de domnișoarele de onoare Wow da? Dar iată ce spune acest domn Mi s-a spus că nu trebuie să-mi fac griji Dacă nu sunt dezbrăcat, așa că am mers complet îmbrăcat A fost unul dintre cele mai jenante momente Din viața mea, pentru că a fost bizar să stau îmbrăcat Lângă invitate complet goale dar vezi, nici nu s-a răzgândit pe parcurs. Da, nu știu, deși a rămas. Adică a, rămas? a fost, băi, o nuntă, în sfârșit, o nuntă. M-am simțit ca dracu, a fost îngrozitor, am fost atât de a trebuit să. am stat până la 8 dimineața, când. <laughs> ultimul a plecat de acolo. Da, când, când ultimul și-a pus hainele pe el și a plecat. Da. O altă tânără a rememorat clipele de rușine, zice. Gazeta, când avea numai 12 ani, a acceptat să fie domnișoară de onoare la nunta unei bune prietene. Uh -huh. Ce prietene avea? <laughs> care se mărita probabil la 14. După ce Mireasa i-a promis că va avea o rochie de culoare aurie, Mare a fost surpriza să primească în ziua anunții o rochie oribilă, maro, închis. Când m-am văzut îmbrăcată cu ea, mama mi-a spus verde în față, care de parcă sunt mânjită cu rahat, ca până în picioare și așa. Deci, ce de culori în această relatare? Da. Auriu ce, verde. Ce Bun. coloratura? O altă cerere, o mireasă supraponderală, a cerut domnișoarele de onoare să se îngrașe cu măcar 5 și mai bine 10 chile înainte de nuntă ca ea să arate cât de cât. Mie mi-ar fi fost rezonabil. Mie mi-ar fi fost foarte ușor. Deci, fetelor, eu trebuie să fiu cea mai frumoasă. Nu vreți să vă îngrășească ca porcul? <laughs> dacă s-ar putea. Cu această ocazie, da. Da, altă mireasă, ca să înțelegeți cam prin ce trec săracele de ele, a cerut ca toate domnișoarele de onoare să aibă aceeași înălțime în fotografia de nuntă și, în general, la nunta respectivă. Problema era că una dintre fete avea 1,57 m înălțime, în timp ce mireasa avea 1,75 m. Oh și n-au reușit să o convingă pe Mireasă că nu e regulă, așa că miniona a trebuit să poarte niște tocuri de 17 cm ca să-i facă o fetei. Da. Brav! Noi suntem de acord. Da, frate, orice. 9 și 47 de minute. Hai să vă arăt piesa dimineții și a, schiar schiar... Și a toamnei. Human Do. se numește. Hai nu că ți-a plăcut, de ce nu-l recunoști? Dragonborn Man se numește băiatul ăsta și cântă fantastic. Îl ascultăm la Europa FM în deșteptarea. And maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying.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 Don't put your blame on me. Când o să ascultați piesa asta cam peste tot, așa se vă duceți aminte ca ați ascultat o prima dată la Europa FM Dragon Bone Man, Human 9 și 51 de minute. E foarte mișto, e chiar foarte mișto. Și super, puteți, super puteți piesa asta în condiții foarte bune, Bravo. pentru care difuzoarea este stereo, inteleg noul iPhone 7 plus. <laughs> Dacă da. îl câștigați la Europa FM e simplu, intrați pe site-ul Europa FM.ru acolo să găsiți în diferite pagini un indiciu luați, scrieți într-un SMS deșteptarea, indiciu din fiecare zi, trimiteți SMS-ul cu tarif normal la 1, 7, 6, 9, 1 sau mai multe, câte vreți voi și lați la sfârșit de săptămână, în fiecare vineri dimineață, un iPhone 7 Plus. Așadar, intrați acum, europafm.ro și poate vă surde de norocul. Ne oprim aici? Da. Toate bune. vinul de ghezdan de la Dinu, imediat după 10. Ne reauzim mâine dimineață. Și parola pentru o vacanță la munte, tot la domnul Dinu. Mai ziua dată, la revederea asta. Toate bune.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 Omul este dezinformat fost dezinformat. Avocatul diavolului Vineri de la ora 13 și 15 În direct la Europa FM Alege să joci drept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 Trăiește fresh!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 Dar era deja închis. Vino la Tedeman și-ați radiator aluminiu Jet 600 la doar 31,99 lei pe element. În plus, până pe 5 octombrie, ai 20 de rate cu 0% dobândă pentru cumpărături de minim 2000 lei prin card de credit bere de finanță de Dalin Magazine Tedeman, dedicat planurilor tale.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 Sunt Luca și voi face cea mai bună pizza din țară, pentru că tata e pizzaiolă la un restaurant tare și folosește moța de lacu. Înscrieți copilul la campionatul pizzaiolă junior de lacu. Poate câștiga o tabletă iPad sau o excursie în Italia. Cumpără mozzarella de lacu, fă pizza acasă și pune poze pe fanbrinza.ro Moța fie cu tine! Sunie, sunie! Sunie! Sunie! Sunie, bunie! Mamută vaca jos de pe sala. papuga mea dată s-a mai spus că nu-i să-ți cele mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile Terra Rosa, făcute să țină.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 La EMAG a izbucnit revoluția prețurilor 3 zile cu promoții la putere Profită de reducerile de până la 50% La o gamă variată de articole Laptopuri, televizoare, produse pentru casă și grădina Și articole pentru copii Cumpără de pe EMAG televizor LED Sharp Diagonală de 81 cm HD La doar 699 lei EMAG online va fi mereu simplu Fi printre primii români Care vor avea cel mai tare gheget al momentului